اون شعو من حل بیداتو فصل کے حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ اسباب پیدا کرو دا بیداتو ذکر کی چه بیدات دستا نا پیدا کی دا دی اسباب سری ندا گرن اسباب ذکر کی پا منہا منہا مختلف اسباب دي دی. د یو شی د فارغړن اسباب کې دي شی د ذبیदत د پیدا کېدو دparam ګن اسباب دي یو پاګه اسبابو کې رواياتي باطل دي بنا عل الروايات الباتله د زوائف روايات سہارا غستل د موضوعي رواياتو سهارا اغستل چکهله سړې زوي پريwayat موضوعي روايات داغي سهار واخلي نو داغي نبيات بدعات پیدا کیږي لکه د دې ګړن مثالونو دي یو مثال به زت استداسي ويما چه بنا پا روایات باطلاو بانده گرد مثالو نه دی یادغشان بینا پا حکایاتو پا خوبونو بانده چڑه ده خوبونو بانده یقین شورو کی پا قصو بانده یقین شورو کی یادغشان پا اشعارو بانده یقین شورو کی رو داغی نبی آب بیداعات پیدا کی گی دست امر بیداعات چه پیدا شوی نو یا خودی په موضوعی روایت او زوہیفی روایت باندې اعتماد کړی دي داغې ده و چې نه بدعت پیدا شي وي د بدعت بنیاد هغه موضوعی او زوہیفی روایت اولی ویدہ پر روایت کینه دي راغلی ځکه هغه روایت چې راولټه نو هغه روایت زوہیفی یا هغه روایت چې نه هغه موضوعی یا دغه شان څه قسی جوړی کړي داغې نه بیا بدعت پیدا شي پاگه قیصة بانی یقین وکی نو داغین بداعات پیدا شی یا په خوبون باندې یقین وکی نو داغین بداعات پیدا شی نو شیخ سیب ویس وی على حل بناو علی روایات الباطلا زینی دا اغا غمورونا پیدا کی گی البنا علی روایات الباطلا اغا بنا دا یعنی اعتماد دے پا روایات باطلاو باندی چی کلب و باطل او با روایت باندې فزوئکو او موزوئ او باندې اعتماد شروشي یقین شروشي نو داغین بدعت پیدا کیږي لکه ما تاسو وی دا څومره بدعت چې پیدا شې وې روکه تا تاسو راولټوې نو د دې بنیاد به په یو روایت باندې دا اساس او دا بدعت نه کوي د دې بنیاد به یو روایت کی خو که اغه روایت تاسو نو اغه روایت به موضوعی یا اغه روایت چې دغه به څه لکه دا یو روایت دی اذا اعیتم الامور فعلیکم اهل القبور کل تاسو دا دنیا پا کی کله تاسو د دنیا په کارونو کې پریشان شئ فعلیکم باهل القبور نو تاسو د قبرونو والخوا لاړ شئ دین دوی استدلال کوي په دی وانی چې د قبر والنه دعا د قبر والنه امداد دا غوخته شي او بنای په دی روایت باندې کړی دا علان کې قداره روایت وګوري نو دا روایت ضعیف ده بلکې موضوعي روایت ده وګوره د دین یو بدعت په جوړ کړې ده چې باید قبر نه امداد وغوښته شي قبر لټلې شي چې کله سਹਾجت واړی سضروي کار دی نو قبر للالاړه د ولي قبر لادني انسان قبر لا او دلیل یې سره دا روایت ده یا نو شا نور روایت دي وماپی معناها او هغه څه چې د په معنا کې دي یعنی د باطل روایاتو په معنا کې دي څه من الحکایاتی والمنامات والاشعاری لکه کسی شوي فقسوما نس بدعات فقسوما بنیادی ولي ولاپ پلانې پس کده نه دی راغلی ده شان والمنامات خوبنه ول پلانې چې پلانې خوونه ولې دلې لکه دا د پیغمبر علی صلاتو والسلام د قبر نه وسیلنی ول د دې لپاره د یو خوب جوړ کړي ر یو کیسه جوړ کړي دا تاسو به د استادان په سورۃ النساء په دغه آیات باندې اوریدلی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما نو په دغه ځبان یې هغه کیسه باندې چې جوړ کړي دا یو باندې چې وی مدینه تر هغه اولته ډیر زیات ځاړل وی چې د ګناګاری ماو بهالت وده شو اقا پیغمبر علی اسلام د قبر خواته ودشو او د قبر نو ورتبې لاس کاره شو چې ذات الله سکړي ماکړي بس د دې د وځګي د دې قصې نه د دلیل نیولې په دی باندې چې او استشفاء به قبر نبی صلی الله علیه وسلم بلکې استشفاء بالاموات دا جایز ده او دلیل هم دغه قصې لري نو بلات پیدا کیږي کی یا د باچلو روایتونه یا د قصونه یا د خوبونه نه یا رساله اشعارنا لك بوسيله کې وشیر وای دا دګي بابا دې البصائر کې دا شیر لیکل دي د ابو طالب یو شیر دی کنا ابو طالب د پیغمبر علی السلام صفت کړي په باغ کې وای و ابي يز استسقل غمام بوجهه سمال اليتاما و عصمت للاراملي و ابي يز او هغه سپین وخواله یو ستزقال غمام بو وجهی چې باران غوختل کیږي داغه په مخ باندې د پیغمبر علی السلام یادو نو او ګورو ابو طالب نو وی چې اب ی ز قل ستزقال ای یو ستزقال غمام بو وجهی چې پیغمبر چې باران غوختل کیږي داغه په مخ باندې نو معلومه شو چې وسيله بزواتیل په دیل صدا جائز پس شیر کراغلی الکه پس شیر کراغلی او شیرم د چا دی غد طالب رحیمه الله دې پس تاسو لدی ابو طالب دې مبارک شې دغه بدعت کرا د یو بدعت استدلال وکړو یو شیرنه وسی لم زوات الفاضله جائز ده چا دا د ابو طالب په شیر کراغلی دې کنه یوسف کمر امام بو وجهی کی خلق ببارانو رغخته په مخ د چوانی پیغمبر باندې اس متفق لیکنه نو بداعت د قشانیاده باطل یا د حکایات او قصونه یا د خوبونه او یا د اشعارونه پیدا کیږي خو شیخ سې وای و هاذه لا کیمه لها اند احد من العلماء الربانیين داس ایزونه چی د دې د علماو په دې ځانی قیمت نشته دا خالص کوټه شهره کوټه باطل روایت خوبونه کې څه اشعار د علماء په نزد د دې څه باطل روایتو نه عقیده او عمل تر ثابته کیږي ته خوبونن عقیده او عمل تر ثابته کیږي دشان د حکایاتونا د کیسونا خوبره د اعمال او عقیده تر ثابته کیږي یا د اشعارونا عقیده او عمل تر څنګه ثابته او هاذه لا قیمته لها عند احد من العلماء الربانيين چکم ربانی علماء دی خودای پرس علماء دی لدابوی پر نیز بانی دیدی سیزنو سا قیمتو نشتے بل انما تروج بیضاعتها فی سوق العوام شیخ سنوی ویداد د دا کوټه پیسې چې خرسيږي د نه د عوامو په بازار کې خرسيږي د علماو په نيزه دي چې څه قیمته نشته خوبونه قصي اشعار د عوامو په بازار کې خرسيږي د علماو په نيزه دي چې څه قیمته حاصل دا شو چې د بدعت یو سبب هغه باطل روايات قصي خوبونه او سری اشعار دي دویم ومن القياس الباطل او بل دا غو مورونه چې دا غینه بدعات پیدا کیږي نو هغه قیاسی باطل دی غلط قیاسونه کول غلط قیاس په مقابله د نسکی قیاس کول کې قیاس شیطان پی مقابله د نسل قران لکه قیاس د شیطان شو په مقابله د نسخه قران کې شیطان تل پاتې سیدو وځه نن نسو نسو <تصفيق> جسوکا <او> ضد <سجد> دنسو مقابله کې عقل او چلو وې انا خير منه ضد دنسېما وره ما خلقتني من نار وخلتو من فين نو كيف اسجد له دغه خو ور پیدا ری ضد ور نه ما نو زمره سته څنګه کومه دت شل مبتدي اينم دنسو مقابله کیسه کوي يا قياس دنسو مقابله کیسه کوي ومن القياس الباطل بقياس الشيطان في مقابلة النص القران خلقني من نار وخلقتم من طين كطورت ايات يا حديث وي وي ولي ويدا غلط كار دي تا چي کوم دا, دا غلط كار دي دايد دا النص ومقابله کی سوئی عقل قياس عقل تو عقل یو چلاونس کو مقابله کی لقا فكيف استد لادم وهو القياس في مقابلة النص وكذلك قياس اخو يوسف عليه السلام در شان قیاست رونو د یوسف علی السلام غلط قیاسی کړو ای یسریک فقط سرقا اخو له من قبل ای یسریک فقط سرقا اخو له دا قیاسو دا بنیامین قیاس کړو په چابانی یوسف غلط قیاسی کړو الا کی یوسف علی السلام حسن وکړي لا نه وکړي غلط قیاسو یي د قشان مبتدعين بدعت پیدا کیږي د قیاسی باطل او د قیاص په ده د قیاص د بدعت بنیاد د بدعت سبب از د قیاص سره باعث د قیاص باطل دي يا سرقوه لو من قبل ومنع قلب الحقيقه زيداغه امور نه چې د دینه بدعت پیدا کیږي دغه قلب الحقيقه دي قلب الحقيقه څنګه لکه ګوره د صحابه اتباع ترپته يا د سلفو اتباع ترپته ترغيب راغله دي نو مبتدعين سو کی ولی ویدہ اکابرین منل دی پکار اکا اکا حدیثونا چکم دا صحابو بارکی را گلی چلکا دا صحابو تابیداری وکی اکا حدیثونا یا اکا اقوال راوالی او پا دی خلق وانے پا ورسنو خلق کی ولی ویدہ مشرانو منل دی پکار د پا حدیث کی ندی را گلی پلانی کی دا ندی را گلی لکا البرکت معا اکابرکم دا یو چ برکت ته چ سره دي اکابر ومشران سره دی له مشران مکم مشران مرادي صحابتي مرادي او د دې د احاديث را لې او په دې موجوده زماني په یو غلط پیر باندې د احاديث چپس نه وي وي په دې د سر هم سره برکت ور سره دي د احاديث کې راغلي چې البرکۃ مع اکابرکم دای باق قلب الحقیقه وکو حقیقت مکمل الټکو احاديث راغلې نه چا بارکيو او ده تی واغستو صوب او ده تی واغستو او ده تی واغستو صوب او واغستو خلب وستنیق خلک کیتی واغستا نو ده دین بخواد نیسا پیدا کی ومنها قلب الحقیقت فیما ورد من الترغیب لا اتباع صحابت رضی اللہ عنهم وصلب الاعمتی فيحملوهو علا الخلب پی کل عصر نو دے اکتا روایات او اکتا دی سنا دا حمل کی في على الخلف په کله عصر په ورې سنو خلقو د اړې زمانی باني د خیال دای چې د دین د دې ادي سنونو په داخلك مرادي الګر دا ادي سنونو څوک مرادي